למי יש נכד? אמא, אני הנכד של סבא שמואל וסבתא מלכה. נכון, חמוד. ואני גם הנכד של סבתא אינה וסבא אמיל. נכון, חמודי. ומי הנכד שלך, אמא? אין לי נכד, חמודי, כי לך אין ילד.